И слава тебе Господи слава тебе Господи. Во временом пучаше Исусу в одной синагоги субботом и глебеше он джена која i mađaše duha nemoći osamnest godina, i bješe zgrčena, i ne mogaše se nikako uspraviti, a kad je vide Isus, prizva je reče joj, ženo, oslobođena si od nemoći svoje, i stavi na nju ruke, i odmah se uspravi, i slavljaše Boga, a starješina si na goge, Nego dodajući što je Isus istili u subotu, odgovorivši reče narodu, šest je dana u koje treba raditi, u ove dakle dolazite, te se liječite, a ne u dan subotnji. A gospod mu odgovori reče, licemjeru, svaki od vas ne odrešuje ili u subotu svojega vola, ili magarca odjasala i vodi Da a ovo čera Vramovo, koju sve za satana, evo osamnaest godina, ne trebaše li odrešiti od ove sveze u dan subotnji. I dok onovo ovo govoraše, stiđahu se svi kojim se protivljaku, a sav narod radovaše se za sva slavna djela, što ih on činiasem. Važno, braće i sestre, kad krenemo u hramu, gospodnji, da znamo kut smo krenuli, nas dočekati sa kim ćemo se sresti.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 i dijelom, i pomišljom. Vidite i sami, danas pogledaš čovjeka malo drugačije nego što on to voli i očekuje i veza puca. Prijateljstvo se gubi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 život наш, naš, sila naša, moć naša. Da li mi dolazimo u hramove, braću i sestre, na takav način? Da li mi našu svetu crku pravoslavnu i našu svetu sveštenu čudesnu liturgiju dovodimo u direktnu vezu sa njim, ili još uvijek lepdimo umom u nekim abstratnim doživljajima, u nekim fantazijama, praveći od ove liturgije samo još jednu epizodu televizijskih serija, glumeći nekakvu duhovnost, dolazeći ovdje da se prene da još dubljim činimo jaz između nas i među nama i radi nas prisutnoga Boga. Zato sveta ta i ovo lukino moćno, braćo i sestre, nastupa, govori i ukazuje kome smo mi došli i ko je nas ovdje danas dočekao. Sve ovo, i sestre, što mi vidimo, doživljavamo, ovaj hram, ovaj grad, put do ovog hrama kapija donja gornja sve je to u redu sve je to dobro ovaj dan lije pobračan hladan topao kišovit ili suv i vjetrovit sve je to obrači se se dobro i neka je blagoslovan svi mi ovdje koji smo se sabrali dobro smo došli Ovaj hram ovakav kakav je, slava Bogu na njemu. Međutim, ako mi ovdje ne dolazimo sa svještom, da ćemo i daćemo biti dočekani od strane samoga Boga, Pritom tom ne bilo kojeg Boga, braći i sestre. Danas... Reći da vjerujemo, nikad nije bilo, braćo i sestre, tako površno kao danas reći vjerujem u Boga, u kojega Boga od silne ove ponude. Koliko ima umova, braćo i sestre, toliko i bogova ima. Koliko ima demona, toliko i bogova ima.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 Zajedno sa Josifom i zajedno sa onom koja ga je rodila, treba mu se pokloniti. Samo jednomu vremenu rođenom, a vječno živom. I danas, ovdje u pravoslavnoj crkvi, Prisutan je, braćo i sestre, isti je on. I mi kad dolazimo u hramove, mi njemu dolazimo. Mi kad idemo na, na službu, u liturgiju, mi njemu idemo, braćo i sestre. Jer to je, pazite, put ka hramu. On je, braćo i sestre, minira. Samo li umom, svješću,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 od Boga tražiti da nam podari onu crkvenu svijest, a ne onu majmunjsku, mišiju, krtičiju, lisićiju, vučiju, demonsku svijest i vjeru. Zdravu vjeru da kada dolazimo u hrami, Bogu dolazimo. I, braćo i sestre, nemamo dilemu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 Vas krsava radi mene Gleva znosi se radi mene I mi pjevamo tome, braću i sestri Dakve nemamo dilemu Došli smo, hoćemo to da proslavimo To je naše najdraže To je naš praznik To je smisao našeg života I smo mi ovdje došli da isplatimo Nekakve dugove, braću i sestri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 Pa se raduje, braći i sestri, raduje se i blagostilja nas. Evo, i govori nam, braći i sestri, ko sveto jevanđelje, a pa nam sveti apostol govori da, da se naoružamo, da budemo oprezni ratujemo protiv demonskih sila, protiv duhova tame ispod nebesja. a pa nam govori koje oružje da koristimo,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 Sektaška, braćo i sestre, sječiva. Svi otrovni bodeži koji nasrću na ovaj narod. Pa Pavle kaže, uzmi štit vjere, uzmi štit svetih otaca, naoružaj se oklopom pravde, uzmi mač duha, uzmi ime Božije, uzmi krz gospodnji, Uzmi svete ikone, uzmi svete mogitve, uzmi svetu litvori, uzmi sveti putir. Pričešćuj se, vjeruj i ne boj se. I ovim svetim evanđeljem, braćo i sestre, crkva nas podsjeća da smo mi ovdje došli kao što i ona žena zgrčena duhom nemoći duhom demonskim zgrčena skvržena 18 godina mučeći se na taj način prebivala u hramu i srela braću i sestre to jest bila dočekana od njega od istog ono koji nas danas ovdje dočekao koji nas blagosilja koji će staviti ruke svoje na nas. Preko svešteno služitelja, braćo i sestre, njegova sila, njegov blagoslov se predaje narodu. Preko sve te tajne, pričešća, njegovo tijelo i njegova krv se predaju narodu. A mi treba da smo svjesni da razvijamo tu svijest,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 Kakvo je to bogosluženje bez njega, braćo i sestre? Kakva je to trpeza bez jela? Kakva je to tajna trpeza bez tajanstvenoga jela? Kakva je to crkva, braćo i sestre? Kakva je to vjera? Ako nije vjera da ovdje dolazimo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 da je ova žena bila strpljiva. Osamnaiz godina nosi breme, braćo i sestre, nosi muku. Pazite, zgrčeno, zamisli sebe sa glavom zakucanom u koljeno. I tako da živiš, tako dan da provodiš, da ne možeš da pogledaš u lice bližnjega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 Nema njih u hramu. Oni ne čekaju, braćo i sestre, utjeh u Božiju. Beznadežni, zgrčeni, mrtvi. I evo, došao je dan. Došao je, braćo i sestre, onaj koji vječnost danima daje i predaje. Došao je život dan nam život preda došuo je silo danas od nemoći i slobodi je bog došuo je gospod danas od đavoluga oslobađa došuo je sin danas otcu privede i sve nas ovdje pomrači se se posmatra gleda Vrlo pažljivo gleda nas, posmatra nas Božim okom, Božim vidom, Božijom milošću, Božijom ljubavlju. Toga treba da smo svjesni. To što smo zgrčeni, braći i sese, ne treba da nas obezhrabruje. Zgrčen si, pun strasti, pun grehova. Jer grijeh je, braćo i sestre, od džavola. Čovjek kad griješi, on se džavolu predaje i duh nemoći ulazi u njega i zgrči ga. Ne može nikud. Nogi od nas zaista ne mogu nikud. Evo vidite i sami, nogi mogu samo da dođu i ništa dalje. Ali treba biti strpljiv. Kažu Rasian sam na službi ništa ne razumijem i tako dalje i tako dalje. Muka mi je, vrtimi se u glavi, mučnina, bolovi u gležnjima, u nogama ne mogu više, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Možeš. Taksi počeo. A kako bi da trebao 18 godina da provedeš u tom stanju, dali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 A mi smo njegovo stvorenje. Zna on da se stara o svojoj tvorevini, ja još više o svojoj djeci. Jer svi koji su kršteni, oni su brađa i sestre, sinovljeni, to su djeca Božija rođeni u crkvi. Postaraće se Gospod i o nama, samo budimo strpljivi.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 Sva ona moćna vaskrsenja, moćna isjeljenja, sve one projave božanske sile kroz gospoda Isusa Hrista, sve one, braće, i sve se vode ka liturgiji. Isti on je i ovdje i u svim tim pričama. Ista sila, isti odnos prema čoveku. On se i nad nama, braćo i sese, nadnosi, sažali, pa položi ruku. Pa ne bismo mi ovdje danas stajali, nas njegova ruka nije podigla. Ne bismo, dojuče smo se valjali, braćo i sese, u nemoćima, u slastima, u grijesima. I dan danas znamo da se uvalimo. Da se vratimo, na žalost, na bljuvotinu svoju.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 veliki potencijal mi možemo ako hoćemo da postanemo jedno sa Bogom braće i sestre možemo da se obožimo kako se to kaže u našoj crvi put do oboženja jeste liturgijski put zato ne odustajmo braće i sestre ne lijenimo se ne plašimo se Ne robćimo nego nosimo slobosti svoje, nosimo i slobosti svojih bližnjih. Nosimo i, i duh nemoći našega naroda i našega vremena. Jer ovo vrijeme je izrazito, braće i sestre, nemoćno. Nosimo to, nemojmo da se plašimo i nemojmo da tražimo moćnike i izvore moći. Nigdje izvan crkve nema ih, braće i sestre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 Osjetimo, braćo i sese, prisustvo Božje i u svetoj tajni pričešća da osjetimo da Gospod dolazi, da ga primamo vjerom, pokajanjem, trpljenjem, smirenjem, da ga primamo u odaje naših duša i tijela i da nas svojom silom, božanskom silom podigne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 I u věkove, věkove. Amin.